Розділ Можна б припустити, що гірське королівство з його нечисленними хуторами та розпорошеним населенням є новоствореною державою, лише недавно об'єднаною в одноцілість. Насправді ж його історія значно випереджає будь-які письмові свідчення шести герцогств. Окреслення цього регіону як королівства – помилкове. За давніх часів мисливці, пастухи та хлібороби і кучові її осілі поступово віддали свою вірність судії, жінці великої мудрості, чиєю садибою було Джампі. Хоча чужеземці з часом нарікали її наступників королем чи королевою гір, для мешканців гірського королівства він чи вона далі зоставалися жартовними, правителями, готовими віддати все, навіть життя, для блага тих, ким вони правлять. Перша суддія, що жила у Джампі, стала тепер туманною та легендарною постаттю, а її діяння відомі лише з пісень, які й досі співають горяни. Хай які старі ці пісні, так ружляє поголос про ще древніших владих і столицю. Гірське королівство, яке ми знаємо тепер, складається майже тільки з мандрівних племен і поселень на східних схилах гір. За горами лежать крижані береги, що межують із Білим морем. Кілька торгових шляхів досі в'ються через гострозубі гірські вершини, ведучи до мисливського народу, який проживає у цій засніженій місцевості. На південь від гір розкинулися незаселені ліси, прозвані дощовими нетрями. Звідти витікає дощова ріка, яка є торговою межею держав Чалсиду. Оце й усі народи та країни, що насправді лежать за горами і нанесені на карту. Але споконвіку віку існували легенди про іншу країну. Закриту і загублену між вершинами та межами гірського королівства. Мандрівник, який зайде глибше в гори, переступивши кордони народу, вірність якого належить Джампі, знайде там землю ще суворішу та неприступнішу. З найвищих вершин ніколи не сходить сніг, а в деяких долинах немає нічого крім льодовиків. Кажуть, наче на певних обширах із розколен вириваються пара і дим, а земля може тихо дрижати та стрясатися від сильних поштовхів. Мало що може змусити когось рушати до цих земель із їхніми кам'яними осипищами, григотами та скелями-кліфами. Полювання легше і успішніше на зелених скилах гір, а також бракує паши, щоб привабити сюди овечі, отари. Про цю землю ходять оповіді, звичайні для віддалених країв. Дракони та велетні, зруйновані древні міста, несамовиті єдинороги, скарби і таємничі карти – Круті вулиці мощені золотом, долини вічної весни, де з-під землі здіймається гаряча водна пара. Грізні черевники закрити в печерах зі скарбами, древнє приспане зло, сховане під землею. Кажуть, що все це чаїться у старовинній безіменній країні за межами гірського королівства. Кетрікін справді вважала, що я відмовлюся допомагати їй у пошуках веріті. Одній мого одужання вирішила йти на пошуки сама і зібрала з цією метою припаси та в'ючних тварин. У шести герцогствах королева могла б скористатися королівською скарбницею чи вимушеною щедрістю шляхти. Та в гірському королівстві було інакше. Доки живий король Ійод, Кетрікін вважалася тут лише молодшою дочкою жартовного. Хоч і очікувано, що одного дня вона посяде його місце, це надавало їй право розпоряджатися майном підданих. Правду кажучи, навіть якби була жартовною, теж не мала б доступу до багатств і засобів. Жертовний і його найближча родина скромно мешкали в своєму гарному житлі. Все у джампі, палац, сади, водограї належало народові гірського королівства. Жертовним нічого не бракувало, але їхній достаток не був надмірним. Тож Кетрікін звернулася не до королівської скарбниці чи шляхти, яка хотіла б таким чином здобути її прихильність, а до давніх друзів та родичів. Просила допомоги в батька, проте він із жалем, однак рішуче відповів їй, що пошуки короля шести герцогств – це клопіт не гірського королівства, а її власний. Хоча він разом із донькою оплакував зникнення чоловіка, якого вона любила, все ж не міг зменшити сили та запаси гірського королівства, необхідні для захисту від зазіхань регала володаря шести герцогств. Оскільки батька і доньку поєднували тісні родинні узи, вона змогла прийняти цю відмову з розумінням. Мені було соромно за те, що законна королева шести герцогств мусить просити милостині у своїх родичів та друзів. Утім, це почуття прийшло тоді, коли я перестав живити образу на неї. Кетрікін розпланувала експедицію, виходячи з власних, а не моїх, міркувань. Мені це було недовподобе. За кілька днів до нашого від'їзду вона зволила порадитися зі мною щодо кількох речей та відкидала мої поради так само часто, як і прислухалася до них. Ми розмовляли чемно, без гніву чи приязні. У багатьох питаннях ми не погоджувалися, а коли так траплялося, вона виносила присуд за власним розумінням. Хоч це й не говорилося вголос, але я здогадувався, що мої судження в минулому вважалися помилковими та недалекоглядними. Я не хотів брати в'ючних тварин, прирікаючи їх на смерть від голоду та холоду, хоч як я закривався, вітер робив мене вразливим на їхній біль. Але Кетрікін надбала півдюжини тварин, запевняючи, що їм байдужий сніг і холод, і вони більше об'їдають дерева та кущі, ніж пасуться. Це були джепи – тварини з певних віддалених обширів гірського королівства. Вони скидалися мені на кіз із довгими шиями та кихтями замість копит. Я не дуже вірив, що вони зможуть нести достатньо вантажу, аби варто було з ними морочитися. Кетрікін спокійно сказала мені, що невдовзі я до них призвичаюся. «Все залежить від того, який вони на смак» по-філософському зауважив нічну оки. Я був схильний погодитися з ним. Її вибір учасників експедиції роздратував мене ще більше. Я не бачив сенсу ризикувати їй самій та знав, що краще не сперечатися. Мені не подобалося, що з нами їде Старлінг, особливо відколи довідався про угоду, яка дала їй це право. Мотивом, що гнав її уперед, як і раніше були пошуки сюжету для пісні, яка увічнила б її репутацію. Купила місце в нашій групі, давши зрозуміти, лише в такому випадку вона засвідчить на письмі, що «Дитя Молі – моє». Знала мою певність, що так мене зрадила, тож потім розумно уникала мого товариства. З нами також рушало троє кузенів Кетрікін. Усі – могутні, м'язисті, чоловіки, звичні до гірських подорожей. Це мала бути невелика група. Кетрікін запевнила мене, що коли шістьох осіб недостатньо, щоб розшукати веріття, то не вистачить і шестисот. Тут я з нею погодився, тим паче, що для меншої групи потрібно менше припасів, а ще вона часто просувалася швидше, ніж численний загін. Чейд не належав до нашого гурту. Повертався до Оленячого замку, аби передати Пейшенс звістку, що Кетрікін рушає на пошуки Веріті, а ще, щоб сіяти зерна чуток, що у трону шестих герцогств справді є спадкоємець. Нарешті він мав відвідати Баріча, Моллі та дитину. Запропонував сповістити Моллі, Баріча і Пейшенс, що я живий, Ця пропозиція випала не невпору, бо Чейт добре знав, наскільки ненависною мені була його співучасть у плані, що мав відібрати в мене доньку, посадивши її на престол. Та я придушив свій гнів, розмовляв із ним чемно і був нагороджений урочистою обіцянкою, що він нікому не скаже ні слова про мене. Тоді це здавалося мені найрозумнішим. Я відчував, що тільки сам зможу вичерпно пояснити Молі, чого я зробив те, що зробив. І вона вже разу плакала мене як мертвого. Їй не доведеться робити це вдруге, якщо я не переживу нашого походу. Ввечері перед тим, як виїхати до Оленічого замку, Чейд прийшов попрощатися зі мною. Спершу ми обидва намагалися вдавати, що між нами все гаразд. Розмовляли про деякі дрібниці, важливі для нас обох. Я щиро вболівав, коли він розповів мені про смерть своєї тваринки Слінка. Намагався умовити його взяти з собою Руді та Сашку і повернути їх під баррічову опіку. Руді потребував твердішої руки, а як плідник він міг бути для Барича важливішим, ніж як верхівець. У такій ролі його можна було винаймати, а лошадко Сашки мало майбутню цінність. Але Чейд похитав головою і сказав, що мусить подорожувати швидко, не привертаючи до себе уваги. Один чоловік із трьома кіньми легко може стати мішенню бандитів, якщо не когось іншого. Я бачив сердитого малого валаха, на якому їздив Чейд. Попри лиху вдачу, він був дужем і жвавим, а ще, як запевнив мене Чейд, вельми швидким і на випадок гонки по складній місцевості. Усміхався, кажучи це, і я здогадався, що цей особливий конячий талант добре випробуваний. «Блазень мав рацію», – гірко подумав я. «Війна та інтриги йому пасували». Я глянув на нього. Чоловіка у високих чоботях з розвіяним плащем, з буйним оленем, якого він відкрито носив на чолі над зеленими очима. І спробував порівняти його з тим ніжноруким старцем, який учив мене вбивати людей. Його літа не зменшилася, та він інакше їх носив. Я тихцем міркував, які ліки він вживає, щоб додати собі сил. Та, попри всі зміни, він зостався чейдом. Я хотів дістатися до нього, впевнитися, що нас і далі поєднує якийсь зв'язок, але не міг, сам себе не розумів. І як це його думка досі могла стільки для мене означати, якщо я знав, що він готовий відібрати у мене моє дитя. Йому є щастя заради трону провісників. Те, що мені забракло сили волі, аби його ненавидіти, я вважав слабкістю. Я потягся до цієї ненависті, та й знайшов лише хлоп'ячу досаду, яка не дала мені потиснути йому руку на прощання чи побажати щасливої дороги. Він проігнорував мою нечемність, а я через це ще сильніше почувся дідваком. Коли Чейт від'їхав, блазень передав мені шкіряну сідельну сумку, яку він для мене залишив. Там був дуже практичний ніж у піхвах, капшучок із монетами, а ще набір отрут і цілющого зілля, зокрема щедрий запас ельфійської кори. Ще маленький пакетик насіння карісу, старанно підписаний, що його слід вживати лише з найбільшою обережністю та за найбільшою потреби. А також простий, зате дуже зручний меч у потертих шкіряних піхвах. Зненацька я розсердився на чейда, хоча й не міг зрозуміти чому. Як це для нього типово? вигукнув я, поклавши сумку на стіл, щоб блазен міг її побачити. Отрута й ножі. От що він про мене думає. Досі так мене бачить. Смерть це все, що він може для мене уявити. Він навряд чи сподівається, що ти використаєш це проти себе самого, м'яко зауважив блазен, відсунув ножа від маріонетки, яку саме насаджував на опору. Може, він думає, що ти використаєш це для захисту? Ти не розумієш? гостро спитав я. Це подарунки для хлопця, якого Чейд в школи в навбивцю. Не бачить, що я перестав ним бути, не може мені вибачити, що я хочу мати власне життя. А ти ще більше не можеш вибачити йому, що він перестав бути твоїм доброзичливим і поблажливим наставником, сухо зауважив блазень, прилаштовуючи керівні шворки для кінцівок маріонетки. Це ж трішки лякає, чи не так? Бачите, як він крокує по вояцькому, радісно наражається на небезпеки заради чогось, у що вірить, фліртує з жінками і взагалі поводиться так, наче повернув собі власне життя. Мені, немов, хлюпнуло в обличчя холодною водою. Я за милим не зізнався, що заздрю Чейдові, адже він так відважно вхопив те, що постійно тікало від мене. «Це геть не так!» – гаркнув я блазневі. Маріонетка, з якою він працював, погрозила мені пальцем, тим часом як блазень посміхався мені з над столу. Лялечка страшенно скидалася на Шуріка. «От що я бачу», – зауважив він, ніби і ні до кого особливо не звертаючись. «Чейд не Оленячу голову Веріті носить на лобі? Ні, знак, який він для себе вибрав, дуже скидається на... О, дайте подумати, герб, який вереті подарував своєму небожеві бастарду. Не помічаєш схожості?» «Якийсь час я мовчав. Тоді неохоче спитав. Ну то й що?» Блазань опустив Маріонетку на підлогу, де кисляве створіння моторошно знизало плечима. Ні смерть короля Шрюда, ні гадана смерть Веріті не вигнали цю ласку зі схованки. І лише коли він повірив, що тебе вбито, у ньому спалахнув гнів настільки палкий, аби змусити його відкинути кривки та хитрощі і заявити, що він іще побачить на троні справжнього провісника. Маріонетка тицнула на мене пальцем. Хочеш сказати, що він робить це для мене, для мого блага? «Коли останнє, що я хотів би бачити, це трон, на який посаджено мою дитину?» Маріонетка схрестила руки і замислено похитала головою. «І як мені здається, Чейд завжди робить те, що вважає найкращим для тебе. Байдуже, чи ти з цим погоджуєшся? Може, він переносить це і на твою доньку? Врешті-решт вона правночка його брата і остання жива представниця його роду. Звісно, якщо не брати до уваги регала і тебе». Маріонетка зробила кілька танцювальних кроків. Як інакше такий старий чоловік може подбати про таке маленьке дитя? Він же не сподівається жити вічно? Може, вважаю, що їй безпечніше буде на троні, ніж під владою когось, хто прагне його для себе? Я відвернувся від блазня і вдав, наче, збираю одяг для прання. Мені потрібно було багато часу, щоб обдумати його слова. Я схвалював вибір Катрікін щодо наметів та одягу для експедиції а ще мав у собі досить чесності, аби відчути вдячність за те, що вона подбала і про мене також. Якби вона цілковито виключила мене зі свого кола, я не зміг би її за це звинувачувати. Натомість одного дня Жофрон принесла мені стос одягу, дорожню постіль, а ще зняла мірки для мішкоподібних чобіт, які так любили горяни. Жофрон виявилася веселою співрозмовницею, вони з блазнем постійно обмінювалися жартівливими шпильками. Він краще за мене говорив чурцькою мовою, тож інколи я губив нитку їхньої розмови, бо половина словесних ігор-блазня була для мене незрозумілою. Часом я міркував, які стосунки поєднували цю пару. Попервах, тільки сюди прибувши, я вважав її чимось наче блазновою ученицею. Тепер здогадувався, що цей інтерес до лялькарства був радше претекстом, аби з ним зблизитися. Перш ніж піти, вона зміряла також його стопи і спитала, які кольори і облямівки хотів би він мати на чуботях. «Нові чоботи?» – здивовано мова в'я, коли Джофрон пішла. «Ти так рідко виходиш з дому, не думаєш, що вони тобі потрібні?» Блазень прямо глянув на мене. Недавня пожвавленість зникла з його обличчя. «Ти ж знаєш, що я неодмінно вирушу з тобою», – спокійно зауважив він. Дивно усміхнувся. «Як думаєш, чого іще ми зустрілися в цьому далекому місті? Тільки взаємодія каталізатора та білого пророка зверне перебіг подій у належне річище». Вірю, що коли нам це вдасться, червоні кораблі буде прогнано від берегів шести герцогств, а провісник успадкує престол. «Здається, це узгоджується з більшістю пророцтв», – погодилася Кетл зі свого камінного закутка. Саме вив'язала останній ряд плетива товстої рукавиці. «Якщо кара бездумного голоду – це перековування, а ваші дії покладуть йому край, то це добре посувало б також до іншого пророцтва». Спроможність Кетл добирати пророцтво до кожної нагоди починала мене дратувати. Я глубоко вдихнув, тоді спитав блазня. «А що на це королева Кетрікін? Погоджується, щоб ти приєднався до її групи?» «Я з нею про це не розмовляв», – безтурботно відповів він. «Я не до неї приєднуюся, Фіце. Я йду за тобою». На його обличчі з'явилося щось схоже на задуму. «Я з дитинства знав, що ми мусимо разом виконати це завдання». Не поставало й питання про те, чи піду я з тобою. Готуюся до цього, відколи ти сюди дістався. — Як і я, — тихо зауважила Кетл. Ми обидва повернулися і зиркнули на неї. Вона вдала, наче не помітила цього. Зайнялася приміркою рукавиці, вдоволена, що та добре пасує. — Ні, — відверто сказав я. — Досить погано й те, що ми прирікаємо на смерть в'ючних тварин. Я не збирався стати свідком смерті ще одного друга. Годі казати, що вона надто стара для такої мандрівки. «Думаю, ви можете застатися у моєму домі», – куди м'якше мовив Блазин. «Тут удосталь дров до кінця зими, є запас харчів і…» «Я розраховую померти в цій подорожі, якщо вас таке втішить!» Вона зняла рукавицю, поклала її поруч із другою, сплетеною раніше. З нічев'я оглянула, що залишилося з клубка вовняної пряжі Знову почала набирати петлі, пряжа без зусиль пропливала їй між пальцями. «А до того, можете мною не перейматися. Я наготувала для себе запаси, дещо виторгувала, дещо виміняла, і в мене є їжа, і все потрібне». Глянула на мене з-під спиць і тихо додала. «Маю все необхідне, щоб дійти до кінця». Мене захопила її спокійна впевненість, що власне життя досі належить їй, і вона може робити з ним усе, що забажає. Сам здивувався, відколи це я почав думати про неї як про безпорадну стару жінку що й кроку не зробить без чиєїсь опіки. Вона знову глянула на своє плетиво. Заяв, бо її пальці працювали самі собою, байдуже стежила вона за ними чи ні. Мачу, ви мене зрозуміли», – тихо сказала вона. Так і було. Мені ще не траплялася жодна експедиція, яка б цілковито відповідала задумові. Загалом, що вона більша, то значніші труднощі. Наша не була винятком. Зранку за день до планованого вимаршу мене грубо вирвали зі сну. «Фіце, вставай, нам слід вирушати негайно!» – коротко заявила Кетрікін. Я поволі сів. Прокинувся відразу, але спина, ще не до кінця, загоївшись, відібрала у мене відвагу робити різкі рухи. Блазен сидів на краю свого ліжка і здавався значно стривоженішим, ніж я, будь-коли, бачив. «Що трапилося?» – зажадав я. «Реал». Я ніколи не чув стільки їді в одному слові. Кетрікін дуже зблідла, і її кулаки стискалися і розтискалися. «Вислав до мого батька гінця з прапором миру та посланням, що ми переховуємо відомого зрадника з шести герцогств. Каже, що коли ми тебе видамо йому, то він протрактує це як знак доброї волі та не вважатиме нас ворогами. А інакше вийшли війська, які вже стоять на наших кордонах, бо знатиме тоді, що ми змовляємося проти нього і його ворогами». Вона помовчала. «Мій батько, міркую, що робити?» «Кетрікін, це ж лише відмовка», – запротестував я. Серце молотом било у мене в грудях. Нічноокий тривожно завив. Ви мусите розуміти, що йому знадобиться місяці, аби зібрати всі ці війська. Вони тут не через мене, а тому, що Регал, попри все, планує розпочати війну проти Гірського королівства. Ви його знаєте, це блеф, аби перевірити, чи вдасться йому змусити вас видати мене. Якщо ви це зробите, він знайде інший привід для нападу. Я не наївна і не дурна, холодно відповіла вона. Наші дозорці вже кілька тижнів спостерігають за цими військами. Ми робили, що могли, аби приготуватися. Наші гори завжди були для нас найкращим захистом, але ніколи досі ми не стикалися з таким численним організованим ворогом. Фіце, мій батько жартовний, Мусить зробити все, щоб найкраще послужити гірському королівству. Тож зараз йому слід обміркувати, чи видавши тебе, він матиме кращі шанси в переговорах із Реалом. Не думаю, що мій батько настільки нерозумний, аби йому довіряти». Але що більше йому вдасться відтягти напад на наш народ, то краще ми приготуємось. «Здається, рішення вже от ось буде ухвалене», – гірко сказав я. «Мій батько не мав причини втаємничувати мене у привезених гінцем повідомлення», – зауважила Кітрикін. «Він вирішуватиме сам». Тут її очі зустрілися з моїми, у них промайнула тінь нашої давньої дружби. «Гадаю, він дає мені змогу вивезти тебе звідси, щоб я не мусила опиратися на казу видати тебе Реголові». Можливо, він збирається заявити Реголові, що ти втік, але за тобою посла на погоню». Позаду неї Блазень натягав обтислі штани до нічної сорочки. «Вийде складніше, ніж я планувала», – звірилася мені Кетрікін. «Я не можу втягувати в це жодних інших горян, тож підемо ти, я і Старлінг, самі. Мусимо виходити якнайшвидше впродовж години». «Буде готовий», – запевнив я. «Зустрінемося за дровітньою Джоса», – сказала вона і вийшла. Я глянув на Блазня. Отак. От Що ми скажемо, Кетл?» А чого ти в мене питаєш? зажадав він. Я злегка знизав плечима. Тоді підвівся, почав поквапом одягатися. Подумав про всі дрібниці, яких не залагодив, тоді облишив це марне міркування. Дуже швидко ми з блазнем зібралися, ніч на встав, потягся, пішов до дверей попереду нас. Мені бракуватиме каміна, але полювання буде кращим. Він прийняв усе спокійно. Блазен озирнувся, оглянув хатку, тоді зачинив за нами двері. «Це перше моє помешкання, що належало тільки мені самому», – зауважив він, коли ми пішли. «І тепер ти маєш залишитись тільки всього позаду», – ніяково сказав я, думаючи про його інструменти, про наполовину закінчених маріонеток, навіть про кімнатні рослини на підвіконнях. Я чогось почувався за це відповідальним. Може, тому що так тішився, бо і не йтиму далі сам. Він глянув на мене і стинув плечима. «Беру з собою себе». «Це все, чого я насправді потребую, що мені належить?» Зиркнув на двері, який розмалював власноруч. «Джоффрон добре про це подбає. Про Кетл теж». Я задумався, чи не залишає блазень більше, ніж я знав. Ми майже дісталися дровітні, коли я побачив гурт дітей, що мчали стежкою в нашому напрямку. «Он він!» – гукнуло одне, вказавши на нас. Я здивовано глянув на блазня, тоді приготувався, хоч і не надто розумів, що діється. «Як захищатися від дітей? І в такій розгубленості я чекав нападу. Та Вовк не чекав. Низько присів, животом сягаючи снігу, навіть хвоста напружив. Коли діти достатньо наблизилися, метнувся вперед просто до їхнього ватажка. Ні! Нажахано вигукнув я, але жодне з дітей на мене і не глянуло. Передні лапи Вовка вдарили хлопчину в груди, штовхнули його в глибокий сніг. Нічнокий миттю схопився і погнався за іншими, а вони тікали, заходячись від сміху, аж доки він їх не наздогнав одне за одним і не звалив їх із ніг. Коли впорався з останнім, перший хлопчик уже встав і подався за вовком, даремно намагаючись піймати його за хвоста і втримати, коли той, висолопивши язика, пробігав повз нього. Він повалив їх усіх і ще раз тоді зробив петлю і зупинився. Дивився, як діти встають, за тим через плече озирнувся на мене. Засоромившись, прити з вуха, потім знову глянув на дітей, низько метляючи хвостом. Одна дівчинка вже витягла з кишені товсту скипку хліба, друга підманювала вовка, показуючи мушкиряну смужечку тягала її по снігу, підмовляючи його погратися у перетягування каната. Я вдав, чи не помічаю цього. «Я дуже на вас пізніше», – запропонував він. «Безсумнівно», – сухо відповів я. Ми з блазнем пішли далі. Один раз я озирнувся і побачив Вовка, що затис шкіру в зубах та напружив усі чотири лапи, тим часом як два хлопці тягли за другий кінець. Здогадувався, що тепер уже знаю, як він проводив свої пополодні. Думаю, я відчув укол ревнощів. Китрікін уже нас чекала. Шестеро нав'ючених джепів були вишуковані вервочкою, і я шкодував, що мені забракло часу більше про них довідатися. Але ж вважав тоді, що ними займатиметься хтось інший. «Беремо всіх?» – розгублено спитав я. «Коли ми почали розпаковувати вантаж, вибираючи тільки те, що потрібне нам, це тривало б дуже довго. Може, пізніше позбудемося зайвих запасів і тварин, а тим часом я хотів б якмога швидше зникнути». «То пішли?» – запропонував я. Кедрікін промовисто зіркнула на Блазня. «Що ти тут робиш? Прийшов поважати Фіцеві щасливої дороги? Я йду туди ж, куди і він!» – спокійно відповів Блазень. Королева дивилася на нього, і щось у її обличчі ледь зм'якло. «Буде холодно, Блазню. Я не забула, як ти намучився від холоду на шляху сюди. Там, куди ми прямуємо морози, триматимуться ще довго по тому, як до Джампі дійде весна. Я йду туди ж, куди і він!» – спокійно повторив Блазень. Кетрікін сама собі хитнула головою. Тоді знизала плечима. Підійшла до першого у вервичці джепа, клацнула пальцями. Джеп-поводир затріпотів волохатими вухами і пішов слідом за нею. Інші пішли за ним. Їхній послуг справив на мене чимале враження. Я ненадовго потягся до джепів і виявив, що у них дуже сильний стадний інстинкт. Майже не думали про себе, як про окремих істот. Доки тварина-поводир ітиме за Кетрікін, з іншими проблем не буде. Гетрікін повела нас путівцем, який не дуже б відрізнявся від стежки. Він звивався між розкиданими і тут і там будиночками, де жили зимові мешканці Джампі. Дуже скоро ми проминули останню хатину і заглибилися у древній ліс. Ми з блазнами йшли за вервочкою тварин. Я дивився на Джепа, який йшов попереду нас, помітив, що його широкі та пласкі лапи на снігу розчепірюються, як у вовка. Джепи задали нам темп трохи швидше, ніж під час спокійної прогулянки. Ще ми далеко не зайшли, як почули позаду крик. Я здригнувся, квопливо озирнувся через плече. Це бігла Старлінг. Клунок тіліпався у неї на плечі. Наздогнавши нас, вона сказала звинувачувальним тоном. «Ви пішли без мене!» Блазень посміхнувся. Я станув плечима. «Я пішов, коли наказала королева», – зауважив їй. Вона опекла нас лютим поглядом, а тоді проминула, продерлася крізь невтоптаний сніг краєм путівця, обійшла джепів і наздогнала кетрікін. Їхні голоси виразно лунали в холодному повітрі. «Я сказала тобі, що вирушаю негайно», – лаконічно мовила Кетрікін. «Так я і зробила». Мені подив Старлінг, вистачило глузду промовчати. Кілька хвилин вона йшла невтоптаним снігом поруч із Кетрікін, тоді поступово відстала, спершу пропустивши вперед джепів, а потім нас із блазним. Прилаштувалася за мною. Я знав, що наш темп для неї надто швидкий, пожалів її. Потім згадав про свою доньку і навіть не оглядався перевірити, чи вона встигає. Це був початок довгого дня без особливих подій. Стежка вела лише вгору, ніде не була крутою, та необхідність постійно нахилятися вперед утомлювала. Кетрікен не збавляла швидкості, але й нікого не підганяла. Ніхто з нас не говорив багато. Я був надто задиханий, а ще намагався не зважати на біль у спині, що поступово сильнішав. Рана від стріли обросла здоровою плоттю, проте м'язи під нею постійно вимагали нової порції лікування. Над нами височили гігантські дерева. Більшість із них була хвойними, вічно зеленими, назви деяких я навіть не знав. Вони перетворювали коротку сірість зимового дня на вічні сутінки. Підлісок, з яким довелося б змагатися, був тут не густим. Переважно тяглися нерівні ряди величезних стовбурів, низько звисали нечисленні гілки. Здебільшого, живі гілки починалися високо над нами. Час від часу ми проминали латки менших листяних дерев. Ті виросли на галявах, які постали після падіння дерева велетня. Стежка була добре втоптана. Видно, по ній часто ходили тварини, а люди їздили на лижах, але вузькою. З неї легко було зійти і несподівано глибоко втонути у невтоптаному снігу. Я намагався бути уважним. За гірськими мірками день був лагідним. Незабаром я виявив, що одяг, який для мене роздобула Катрікін, дуже добре зігріває, тож розстебнув комір плаща, тоді й сорочки, щоб трохи прохолодитися. Блазень відкинув підбитий хутром каптор свого плаща, і виявилося, що має під ним ще барвисту вовняну шапочку. Я дивився, як підстрибує її китичка на ходу. Якщо швидкість була для Блазня надмірною, то він нічого про це не казав. Може, як і мені, йому бракло на це дихання. Невдовзі після полудня до нас приєднався ніч Добрий цуцик, голосно привітав я його. Ця дрібничка порівняно з тим, як вас називає кетл, самовдоволено вищирився він. Не хотів би я бути на вашому місці, коли стара вовчиться наздожене зграю, має палицю. Вона йде слідом за нами, і як на безнюху людину добре тримає слід. Нічноокий пробіг повз нас, напрочуд легко рухаючись на невтоптаному снігу з боку путівця. Може запевнити, що він тішився з хвилі тривоги, яку викликав у Джеппі в його запах. Я дивився, як він минає їх усіх, а тоді й Кетрікін. Випередивши нас, сміливо подався далі, наче знав, куди ми прямуємо. Небавом я загубив його з очей, але не переймався цим. Знав, він часто повертатиметься, аби впевнитися, що з нами все гаразд. «Кеттл йде слідом за нами», – сказав я блазневі. Він кинув на мене запитальний погляд. «Нічну оки, кажуть, що вона сердиться на нас». Його плечі здійнялися та опустилися в легкому зітханні. «Що ж, вона має право на власне рішення», – зауважив він сам собі. Тоді додав уже мені. «Мене досі трохи нервує, коли ви з Вовком таке робите». «Тебе це непокоїть?» «Що я вітер?» «Тебе це непокоїть? Дивитися мені в очі!» Відбив він удар. Цього було досить. Ми йшли далі. Кетеріген увесь день вела нас зі сталою швидкістю. На ніч ліг ми зупинилися на втрамбований ділянці під захистом кількох великих дерев, ми, певно, йшли якимось торговим шляхом з гір до джампі, хоч він і не здавався надто вживаним. Направду кажучи, ми цілковито покладалися на команди Кетрікін. Вона вказала Старлінг на невеликий стос сухого хмизу, захищений від снігу і шматком полотна. «Візьми трохи, щоб розпалити вогнище, та не забудь потім додати не менше, ніж ми забрали. Тут зупиняється багато людей, а за поганої погоди від цих дров може залежати чиєсь життя». Старлінг покірно послухалася. Королева керувала мною та блазнем, коли ми розбивали табір. Закінчивши роботу, мала намет у формі шапинки гриба. Потім вона розподілила між нами завдання – знайти та розпакувати постіль, перенести її до намету, розвантажити тварин, прив'язати джепа по поведеря та розтопити снігу, щоб мати воду. Сама Кетрікін повною мірою ділила з нами всю цю роботу. Я дивувався з того, як уміло вона влаштувала табір і допульнувала за всіма нашими потребами. З болем усвідомив, що ця жінка нагадує мені Вереті. З неї вийшов би добрий солдат. Облаштувавши табір, ми з блазнем перезирнулися. Я підійшов до Кетрікін, яка саме перевіряла джепів. Ці витривалі тварини вже працювали, скубаючи чубки пагонів та обгризаючи кору з менших дерев, що росли збоку від табору. "Думаю, Кетл може йти за нами слідом", повідомив її. їй. "Мені й повернутися й пошукати її?" "Навіщо?" спитала Кетрікін. Питання звучало бездушно, але вона виладала Якщо зуміє нас наздогнати, поділимося з нею всім. Ти це знаєш. Та я підозрюю, що вона раніше втомиться і повернеться до Джампі. Може, вже і зробила це? Може, впала виснажена і лежить край шляху, подумав я. Але на пошуки не пішов. Розпізнав у словах Кетрікін сувору практичність гірського народу. Вона шанує рішення Кеттл піти за нами слідом. Навіть якби ця спроба її вбила, Кетрікін не втручалась би у те, що стара вибрала з власної волі. Я знав, що серед горян не було дивиною, коли старша особа вибирала те, що тут називали усамітненням, тобто добровільне вигнання, під час якого холод міг покласти край усім недугам. Я теж поважав право Кетл іти обраним шляхом і померти на ньому, якщо так судилося. Та це не завадило мені вислати нічного кого назад, щоб глянути, чи вона ще йде за нами. Запевняв себе, що це з мого боку лише цікавість. Вовк саме повернувся до табору з закривавленим білим зайцем у зубах. На моє прохання встав, потягся і жалюбно наказав мені «То постережи моє м'ясо!» Зник у дедалі густіших сутінках. Вечеря, що складалася з вівсянки та спечених на вогнищі паличок, була майже готовою, коли кетл увійшла до табору з нічного окрем біля ніг. Підступила до вогнища і стала гріючи руки та люто зиркаючи на нас із блазнем. Ми з ним обмінялися винуватими поглядами. Як вапливо подав кетл кухлик чаю, який саме наливав був собі, вона взяла його, випила, зі звинувачувальним тоном промовила. «Ви пішли без мене?» «Так», – зізнався я. «Так і було. Кетрікін прийшла до нас і наказала негайно вирушати, тож ми з блазним, А я однаково прийшла», – тріумфально сказала вона, перебивши мене. «І збираюся йти з вами». «Ми тікаємо», – тихо пояснила Кетрікін. «Не можемо вповільнити швидкості заради вас». З очей Кетл хіба що іскри не посипалося. «А я вас про це просила?» Шорстко запитала вона королеву. Кетрікін знизала плечима. Просто щоб ви знали, негучно сказала вона. Я знаю, так само тихо відповіла Кетл. На тому і зупинилися. Я спостерігав за цим схрещенням мечів не без певного остраху, зате пізніше набрав додаткової поваги до обох жінок. Гадаю, саме тоді я цілковито збагнув якоїсь приймала себе Кетрікін. Вона була королевою шести герцогств і не сумнівалася в цьому. Але, на відміну від багатьох інших, не прикривалася титулом і не ображалася на бистру відповідь Кетл. Натомість відповіла їй, як жінка жінці, з повагою, але й з авторитетом. Я вкотре помітив прояв її характеру і зрозумів, що у витримці її не відмовиш. Ту ніч ми спільно провели в наметі, Кидрікін наповнила маленьку жаровню вуглинами з вогнища і внесла до середини, у нашому притулку стало напрочуд затишно. Розподілила нічну варту між усіма, включно з кетел і собою самою. Інші спали міцно, а от я заснув не відразу. Знову був у дорозі, прямував до веріті. Це принесло мені певну полегшу від постійного скіл наказу. А ще я був у дорозі до ріки, де він занурив руки в дикі скіл. Цей спокусливий образ завжди чаївся на краю моєї свідомості. Я рішуче відсунув спокусу, та однаково вона наповнила собою мої сни. Ми рано згорнули табір і були в дорозі ще до того, як день розпочався по-справжньому. Кетрікін звеліла покинути другий менший намет, узятий з розрахунку на численнішу групу. Залишила старанно складені на місці стоянки, де я уміг би знайти та використати хтось інший. На звільнену тварину нав'ючили вантаж, який досі несли люди. Я тішився, бо моя спина все ще пульсувала. У такому темпі Кетрікін вела нас чотири дні. Вона не казала, чи справді сподівалася погоня, а я не питав. Та й не було можливості порозмовляти віч навіч. Кетрікін завжди йшла першою, за нею тварини, а далі ми з блазним Старлінг, а тоді часто далеко відставший від нас, Кетл. Обидві жінки дотримали обіцянок. Кетрікін не вповільнила швидкості заради старої жінки, а Кетл ніколи на це не скаржилася. Щовечора приходила до табору пізно, зазвичай у супроводі нічного кого. Часто встигала саме вчасно, щоб розділити з нами вечерю та ніч Але Але назавтра вставала одночасно з Кетрікін і ніколи не жалілася. Четвертої ночі, коли всі ми вже були в наметі та й викладалися спати, Кетрікіна раптом звернулася до мене. «Фіці Чіверлі, я хочу почути твою думку щодо однієї речі», – заявила вона. Я сів, заінтригований формальним звучанням цієї просьби. «Я до ваших послуг, моя королева». Блазень поруч зі мною придушив хахотіння. Мабуть, ми мали трохи дивний вигляд, сидячи в плотинині з покривал і хутра та звертаючись одне до одного так офіційно. Але я зберігав серйозність. Кетрікін докинула до жаровні кілька уламків сухого дерева, щоб розбурхати вогонь. Стало світліше. Тоді вона дістала емальований циліндр, зняла кришку і вийняла звідти шматок пергаменту. Коли обережно його розгорнула, я впізнав карту, що надихнула Веріті на його похід. Дивно було побачити цю вибляклу карту в такому місці. Була часткою іншого життя, куди безпечнішого коли теплі страви та добра їжа вважались чимось очевидним, коли вбрання мені шили на мірку, і я знав, де спатиму найближчої ночі. Здавалося несправедливим, що весь мій світ настільки змінився, відколи я востаннє бачив ту карту, а вона зосталася такою ж – древнім шматком пергаменту, на якому нарисоване в витерті часом лінії. Кетрікін розклала карту на колінах і тицнула в порожнє місце. «Ми приблизно тут», – сказала вона мені, глибоко вдихнула, наче збираючись на силі. Тицнула в інше місце, де теж нічого не було нанесено. «А приблизно тут ми знайшли сліди битви. Тут я знайшла плащ Веріті і... Костя». На цих словах її голос ледь здригнувся. Зненацька Кетрікін здійняла голову, наші очі зустрілися, як це востаннє було ще в Оленічому замку. «Знаєш, Віце, для мене це тяжко. Я зібрала ті кості, думала, що це його. Стільки місяців вважала його мертвим». А тепер лише на підставі твоїх слів про магію, якої я не маю і не розумію, намагаюся повірити, що він живий, що й досі є надія. Але я тримала в руках ті кості. Мої руки не можуть забути їхньої ваги та холоду, а мій ніс того запаху. Він живий, Меледі, тихо запевнив я її. Вона знову зітхнула. От що я хотіла спитати. Нам слід рушати просто до місця, де згідно з картою проходять шляхи, одними з яких мав піти Веріті. Чи, може, ти хотів спершу відвідати місце битви? Я трохи подумав. Я певен, моя королева, що ви зібрали в тому місці все можливо. Минув час, частина літа і більше, ніж половина зими, відколи ви там бувували. Ні, не уявляю, що я міг би там знайти такого, чого б не побачили б ваші слідопити, коли ще землю не засипав сніг. «Веріть і живий, моя королева, і його там немає. Тож не шукаємо його там. Врушаємо туди, куди і він збирався піти». Кетрікін поволі кивнула. Та навіть якщо мої слова додали їй надії, то вона цього не показала. Натомість знову тицнула в карту. «Дорога, яку тут зображена, нам невідома. Колись це був торговий шлях, і хоч ніхто навіть не поп'ятає, куди він веде, але ним користуються і досі. Далекі селища та самотні звіролови прокладають до нього власні стежки, а тоді прямують з ним до джампі». Ми могли б весь час ним подорожувати, та я цього не хотіла. Він надто людний. Ми пішли найкоротшою дорогою, хоч вона і не була найширшою. Та завтра вийдемо на цей шлях. Зробивши це, залишимо джампі за собою на і рушимо в гори. показала пальцем на карті. Я ніколи не була в тій частині гір, просто сказала вона. Мало кому, крім мисливців, траперів чи принагідних шукачів пригод, вдавалося перевірити, наскільки правдивими є старі легенди. Зазвичай приносять власні розповіді, ще дивніше за ті, які спонукали їх до пошуку пригод. Я дивився, як бліді пальці Кетрікін поволі просуваються по карті. Вибляклі лінії старої дороги розділялися на три шляхи, і всі вони вели деінде. інде. Ця дорога починалася і закінчувалася без відміченого витоку та мети. Хай що було зображено кінці тих ліній, воно перетворилося на чорнильну тінь. Ніхто з нас не мав змоги довідатись, яку мету вибрав Веріті. Хоча на карті вони не здавалися дуже далекими одна від одної. З огляду на характер місцевості, їх могли розділяти дні чи навіть тижні дороги. Та я не дуже їй довіряв масштабу настільки старої карти. «Куди підемо спершу?» – спитав я її. Вона трохи завагалася. Тоді торкнулася пальцем краю одного зі шляхів. «Туди? Думаю, що це найближче». «Що ж, цілком розумно». Вона знову зазирнула мені в очі. «Фіце?» А чи міг би ти просто поскілити до нього і спитати, де він? Чи попросити прийти до нас? Чи принаймні спитати, чого він не повернувся до мене? Я щоразу заперечно хитав головою, а її очі з кожним таким хитанням ставали більш дикими. Чому ні? Зажадала вона тримтячим голосом. Ця велика і таємнича магія провісників не може навіть покликати його до нас у такій потребі? Я не спускав очей з її обличчя. Шкодував, що стільки вух чує мої слова. Попри все, що знала про мене Кетрікін, мені й досі було дуже ніяково розмовляти про скіл із будь-ким, окрім Веріті. Я ретельно добирав слова. Поскіливши йому, я наразив би його на велику небезпеку, Меледі, або ж наробив би клопотів нам. Як це? – спитала вона. Я кинув погляд на блазня, Кеттелли Старлінг. Тяжко витлумочити самому собі той неспокій, який я відчував, прямо висловлюючись про магію, що стільки поколінь трималася в таємниці. А це була моя королева, і вона поставила мені запитання. Я опустив очі і промовив. Група скілу, створена Галаном, ніколи не була вірною королю. Ні королю Шридові, ні королю Верті. Вони завжди були знаряддям зрадника, яке використовувалося, щоб поставити під сумнів здібності короля та посіяти сумніви у його спроможності захистити королівство. У кетел вирвалося тихе зітхання, а блакитні очі Кетрікін похололи до сталево-сірої барви. І я продовжував. Навіть і зараз, якби я відкрито поскілив до веріті, вони б могли знайти спосіб підслухати нас. Через таке вскілення могли б знайти його або нас. Вони зміцніли у скілі та відкрили способи його використання, яких я ніколи не вивчав. Вони шпигують за іншими скілерами. Можуть самим скілом завдавати болю чи творити ілюзію. Я боюся скілити до мого короля, королева Кітрикін. А те, що і він не звертається до мене скілом, підкріплює мою думку, що він так само обережний, як і я. Обмірковуючи мої слова, Катрикін зблідла, мов сніг. Тихо спитала. «Група ніколи не була вірною йому, Фіце? Кажи відверто, вони взагалі не допомагали захищати шість герцогств». Я зважував слова, наче складав звіт самому веріті. «Я не маю доказів, Меледі. Та здогадуюся, що всі скіл-повідомлення про червоні кораблі або нікуди не доходили, або ж їх умисне передавали із запізненням. Думаю, що команди, які Веріті скілом віддавав членам групи у сторожових вежах, не доходили до твердинь, які вони мали охороняти. Вдавали послуг настільки, що Веріті не міг виявити, з яким запізненням передавалися відомості та розпорядження, дані їм. Герцогам його зусилля здавалися абсурдними, а стратегія недоречною або безглуздою. Мій голос урвався на вигляд гніву, що сплахнув на обличчі Кетрікен. Її щоки забарвалися люто-жержевим кольором. «Скільки життів!» – хрипко сказала вона. «Скільки міст! Скільки убитих чи ще гірше перекованих! І все це через злість принца, все через зазіхання зіпсованого хлопчиська на престол? Як він міг це зробити, Фіце? Як міг приректи людей на смерть лише для того, щоб виставити свого брата дурним і некомпетентним? Я не мав на це справжньої відповіді. Можливо, він не думав про них, як про людей чи міста. Почув я свій тихий голос. Можливо, для нього це були тільки гральні фігури. Власність верить, яку слід знищити, якщо неможливо здобути для себе. Кетрікін заплющила очі. «Це неможливо простити», – тихо сказала сама собі. Голос звучав, як у хворої. З напрочуд лагідною остаточністю вона прорекла «Мусиш убити його, фіце-чіверлі». Як дивно, що я нарешті дістав цей королівський наказ. «Я знаю, Меледі, як знав і тоді, коли ми намагалися зробити це в останнє». «Ні», – поправила вона мене. «Коли ти намагався в останнє, це було для тебе самого. Не знаєш, що мене це розгнівало. А цього разу, кажу тобі, маєш убити його для блага шести герцогств». Труснула головою, майже здивована. «Тільки так він може стати жартовним для своїх людей, бути вбитим, перш ніж за події їм ще більше зло». Зненацька вона оббігла поглядом коло мовчазних людей, що не зводили з неї очей, скупчившись біля нас і закутавшись у свої покривала. «Спіть!» – звеліла вона нам усім, наче ми були свавільними дітьми. «Мусимо завтра рано вставати і знову швидко подорожувати. Спіть, доки можете!» Старлінг вийшла назовні, щоб стати на першу нічну варту. Інші вклалися спати. Я певен, що вони заснули, коли вогонь у жаровні пригас, а світло потьмяніло. Та я, хоч який утомлений, лежав і дивився в темряву. Довкола мене чудно було лише людське дихання і шумнічного вітру, що несило проривався крізь дерева. Прислухавшись вітом, я міг би відчути, як кружляє нічні оки, готовий піймати необережну мишу. Нас оточували тиша і спокій зимового лісу. Всі спокійно спали, крім Старлінг, на варті. Ніхто більше не відчував нагального притягання скілу, що наростав у мені з кожним днем нашої подорожі. Я не розповів Кетрікін про інший свій страх. Про те, що, потягшись до двері ті скілом, я вже не повернуся. Занурюся у скіл ріку, яку вже бачив, і вона назавжди мене забере. Навіть думка про цю спокусу змусила мене тремтіти більше, ніж я міг собі дозволити. Тож затято виставляв свої стіни та межі, відгорожуючись від скілу всім, чим тільки вмів. Та цієї ночі я ставив їх не тільки для того, щоб тримати регала та його групу осторонь моєї свідомості, а щоб самому втриматися в ній.